9. Legea direcției Oamenii de succes au un simț al direcției și al scopului în fiecare zonă a vieții lor. Lloyd Conant, fondatorul companiei Nightingale Conant Corporation din Chicago, a ajuns la concluzia că succesul înseamnă obiective. Tot restul nu reprezintă decât aspecte minore. Capacitatea de a stabili obiective clare, specifice pentru dumneavoastră în fiecare zonă a vieții, vă va garanta succese și realizări mai mari decât orice altă abilitate sau calitate. Cu cât realizați mai mult, cu atât sunteți mai mulțumit de dumneavoastră. Vă simțiți mai mult asemenea unui învingător și doriți să faceți mai mult. Urmați un drum ascendent care vă conduce către realizări din ce în ce mai mari și sunteți extrem de mulțumit de dumneavoastră. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Luați o coală de hârtie și notați cuvintele lista visurilor în partea de sus a paginii împreună cu data în care sunteți. Creați propria dumneavoastră fantezie pe 5 ani. Imaginați-vă că cei 5 ani au trecut și că viața dumneavoastră este acum perfectă în toate privințele. Imaginați-vă că toate obiectivele dumneavoastră au fost realizate, că toate problemele au fost rezolvate și că trăiți viața visurilor dumneavoastră. Imaginați-vă că venitul, contul bancar, relațiile, viața de familie, sănătatea, munca și cariera dumneavoastră sunt ideale din toate punctele de vedere. Cum ar arăta? Ce ați face? Cine s-ar afla în anturajul dumneavoastră? Cine nu s-ar mai afla în anturajul dumneavoastră? Cât de mult ați câștiga? Ce stil de viață și ce familie ați avea? Ce tip de casă, mașină, haine și ce condiție fizică ați avea? Descrieți detaliat viziunea cu privire la viitorul dumneavoastră, notând tot ceea ce v-ați dorit vreodată să aveți pe lista visurilor. După ce ați întocmit lista visurilor și obiectivelor dumneavoastră, lista a tot ceea ce ați dori să aveți în viață, următorul pas este să stabiliți priorități printre aceste visuri și obiective. Lângă punctele cele mai importante, cele care aduc schimbările cele mai mari din viața dumneavoastră și pe care le doriți cel mai intens, notați litera A. Lângă punctele pe care ați dori să le aveți, dar care nu sunt atât de importante pentru viața dumneavoastră ca cele cuprinse în prima categorie, notați litera B. Lângă fiecare dintre celelalte puncte care constau în obiective pe care ați dori să le realizați, dar de care nu vă pasă atât de mult, notați litera C. Acum, transferați toate obiectivele A pe o coală separată de hârtie. Apoi întrebați-vă. Ce obiectiv de pe această listă ar avea impactul pozitiv cel mai intens asupra vieții mele în cazul în care l-aș realiza? Lângă scopul principal, notați A1. Apoi întrebați-vă, dacă ar trebui să mai realizez un obiectiv de pe această listă, care ar fi acesta? Lângă cel de-al doilea obiectiv ca importanță, notați A2. Parcurgeți întreaga listă a obiectivelor A, punându-vă aceeași întrebare și notând A3, A4, până când clasați toate obiectivele A în ordinea priorităților. Obiectivul A1 ar trebui să fie principalul scop precis, cel mai important obiectiv din viața dumneavoastră. Realizarea acestuia va determina realizarea celorlalte obiective mai mult decât orice alt obiectiv de pe listă. Alegerea unui scop principal, A1, care să fie cel mai important obiectiv, este punctul de plecare pentru atingerea reușitei personale. Hotărând care este acest obiectiv pentru dumneavoastră, vă alăturați procentului de 3% format din oamenii împliniți din societatea noastră. Atunci când revizuiți obiectivele personale, ar trebui să le împărțiți în trei categorii. Prima categorie Cuprinde obiectivele dumneavoastră familiale și personale. Acestea sunt obiective calificative care se referă la oameni, timp și calitatea vieții. Acestea sunt motivele pentru care faceți ceea ce faceți. Ar fi de dorit să fiți extrem de siguri asupra motivelor fundamentale pentru care urmăriți realizarea obiectivelor materiale și tangibile care vă determină să munciți. Mulți oameni se abat de la calea cea bună atunci când muncesc pentru obținerea unor scopuri materiale și pierd din vedere motivele pentru care fac acest lucru. Al doilea set de obiective este dat de cariera și obiectivele dumneavoastră materiale. Acestea reprezintă categoria C de pe lista cu obiective. Ele sunt obiective care trebuie atinse pentru a obține categoria D.C. Categoria C, formată din obiectivele legate de afaceri și de cele financiare, va fi dată de realizările profesionale, venitul financiar, vânzări sau profituri, banii și obiectele din viața dumneavoastră. Cel de-al treilea tip de obiective sunt scopurile de dezvoltare personală și profesională. Acestea sunt obiective care se înscriu în categoria Cum. Ele sunt sarcinile pe care trebuie să le duceți la capăt sau în îndeplinirea cărora trebuie să fiți cât mai competent pentru a atinge obiectivele materiale care vă vor conduce către realizarea celor personale și familiale. Aveți nevoie de obiective în fiecare dintre aceste trei zone pentru ca viața dumneavoastră să se afle în echilibru și pentru ca randamentul dumneavoastră să fie cât mai bun. 2. Întocmiți planuri detaliate de acțiune pentru realizarea obiectivelor. Luați o coală de hârtie și notați obiectivul A1 în partea de sus a paginii, la timpul prezent, ca și cum ar fi deja o realitate. De exemplu, ați putea scrie, câștig 100.000 de dolari pe an. Apoi alcătuiți o listă cu tot ceea ce credeți că puteți face pentru a realiza acest obiectiv. Faceți același lucru pentru fiecare dintre obiectivele A. La sfârșit, veți avea o listă cu obiectivele A, fiecare dintre ele fiind însoțit de o listă cu mai multe idei cu privire la realizarea sa. Apoi organizați fiecare listă de activități în ordinea timpului și a priorităților. Care sunt sarcinile pe care le puteți îndeplini sau pe care ar trebui să le îndepliniți înaintea tuturor celorlalte? Care sunt cele mai importante acțiuni și ce ar contribui în mod esențial la realizarea obiectivului? Notați un A, B sau C în dreptul fiecărui punct, iar apoi notați A1, A2, A3, B1, B2, B3 și așa mai departe în dreptul punctelor anterioare. Acum veți avea o listă cu cele mai importante obiective organizate în ordinea priorităților. Revizuiți fiecare plan zilnic, dimineața și seara. Hotărâți-vă să faceți ceva în fiecare zi pentru a vă îndrepta către realizarea unuia sau a mai multor obiective importante. Datorită acestei munci zilnice, veți manifesta un anumit grad de avânt. Înarmat cu avânt, veți fi uimit de cât de repede veți începe să faceți progrese cu privire la obiectivele cele mai mari și mai provocatoare. Atunci când începeți să practicați stabilirea și planificarea scopurilor într-un mod regulat și sistematic împreună cu celelalte principii pe care le citiți în această carte, veți obține rezultate care vă vor uimi pe dumneavoastră și pe toți cei din jurul dumneavoastră. Veți realiza într-un an sau doi mai mult decât realizează alții în 5 sau 10 ani.